Igande untan, boska eguna, eh, Gipuzko Araba eta Bizkaian, ba, lehenik behar bai hon gogoratuko dugu apilaren bostean iragaitekoak zirela, eh? haute eskunde hauek, baina izurrite edo pandemiaren ondorioz eh, gibelatu behar izan zituztela, eta eztabaida egin zuela jadanik eh, igande ontako egunak. Eh? Bai, ala da, eh, e, hasteko e, berez e, autoskundeak etokatzen ziren e, udazkenean, hori zen e, data nola baita espero ziteke data, edo balak hemen, e, zera e, gara ilegislatiboak edo lagurtekoak izaten direla, eta beraz e, udazkenean tokatzen zen, baina lehen badue eskumen hori berak nahi duenean detzeko autoeskundeak, eta beraz berak erabaki zuen e, apirilaren bosterako deitzea, alegia autoeskundeak aurreratzea. Ondoren e, atzeratu egin behar izan zituen, data horretatik, Eta ez handia izan zen, hauteskundeak e, deitu zituenean, orain pandemia bete-betean delako, eta oposizioko alderdiek zuten bat ere begionez ikusi, e, e, deialdi hori, ez dakik gu, e, e, bueno, pandemiaren datuek nori emango dioten arrazoi, badak iguna da, igande honetan, e, bozkak izan, izan endirela. Eh. Bai, baina ze, ze pentsatzen duzuzuk, adibidez, eh, egitarrak joango dira bozkatzerat, kondutan harturik, eh, gipuzkoan, adibidez, hordizia egian, eh, ba, fuku behi bat agertu dela, koronavirus, berrogeita bozkatu, eh, badira azken egun hauetan, zer giro sendi duzuzuk? Ba, giroa egia esan, eh, ez da hauteskunde eh, gire normal bat, ez da gorrela mobilizazioerako, eh, gogo edo nahi dirik, ez da bakarrik pandemiaren gatik. Egia ja, da jendea beldur dela, baina gero e, ondartzak eta kaleak eta beteak dira, eta e, erra nahi dute pandemiarekeko beldur hori ere, ba, neurri bat dean erlatiboa ere badela. Egia e, ja, dena da ere, e, udaran, guztairaren e, amabian, e, ez dela ino ez hor e, lako egin, eta normalean ez dire egiten, e, parte hartzea palagoa espero delako, udan eta beraz bat guztia batuta, bai e, foko horiek bai uda dela, eta bai oroar de bate edo eztabaida politikoa ere nahiko apala izaten ari dela, Bagia da delala parte hartze handirik espero. E, ziurrenik geipar Euskal Herrian izan dena Muizipalnetan baino altuago izango da hemen, Baina ez du esan horrek, altu ezan denik, ez, diurrenik. E, bueno, normalean, baino jende gutxixeago joango da buzkat bai. Errandu zu, debate politikoa apala izan dela, zein izan dira ez da baidan agusiak, eta zer gaitik dio apala? Bai, e, normalean e, horrelako egoera batean gaudelarik, espero da e, e, datorren ortean, e, zera Espainiako estatuko ekonomia, ba, eguniko e, amaika, e, amaika bere eginen duela, e, Euskal Autonomio Erkidekoak ere beste horren beste, eta beraz badira e, hortzi mugan gai oso oso azkarrak, oso larriak eta e, importanteak, eta horrelako egoera batean, espero da e, bueno, debate politikoa bizia izanen dela, e, proposamen ezberdinak egonen direla, eta, e, bueno, tamalez gutxientzun dugu batzuk saiatu dira, noski, baina gutxientzun dugu horren inguruan, eta debatea bera eh bueno, ez du lortu, nire iritziz pentsatze ez du lortu eh bueno, herritarrakin mugitzea, piztea eta eh normalean baino askoz ere interes baxuagoarekin eh e, jarraitu dute autozkunde kanpaina edo dira sigitzen, ikusiko dugu falta dira oraindik hiru e, egon, miraririk ezta izanen, baina egia da e, unea benetan dela importantea. E, zalantzari gabe, orain hartzen diren erabakiek e, urte askotarako bagure bizitzak e, baldintzatu eta aldatu ditzaketelako, Bainale ere, ba, ez dute lortu e, e, horren inguruan, ba, sobera mintzatzerik, ez da. Hasteko mm. inkestak egin dira eta inkestauena arabera, em aldakita gutxi espero da Euskal Gobernuan, Eusko Alderdi Jeltzalea berriz ere garaile aterako litzateke eta hiru probintzietan gainera. Hala da eta joera hori ba hamar ka osoen ikustenari garen joera bada. Eusko Alderdi Jeltzalearen autu hori indartzen ari da aldi berean eta horrekin paraleloki nolabait gizartearen independentzia nahi horiek ere ba bueno, pizka bat apaltzen ari dira ere eta alor horretan e, kontua ba nahiko lasai egoteak segurazki EAJtari e mesedere egiten dio, ezta. Bestalde EAJta lortzen ari da ba Espainiarren bueno, zentrista, zentroeskuinaren boto bat ere erakartzea, hori e, Polikipolikiari da lortzen baina haut bakoitzean gero eta bozka gehiago jasotzen diuen Espainiako zentro Eskuin horretatik ere eta ondorio e, gero eta e, tira, emaitza hobeak eta hobeak e, lortzen ari da ezta. E, Opizizioari dagokion hoan egia da Euskal Alderrieltzaileak ez dueela gehiengo osoa e, lortu e, legebiltzarrean azkeneko legebiltzar horretan eta beraz e, oposizioak e, parlamentari gehiago izan dituela e, gobernuak baino, baina espero dena da e, ziurrenik e, igande honetatik aurrera e, gobernuko alderdiek gehiengo hori lortzeko ba aukera izanen dutela, ezta. Beraz, e, zuek aipatu duzuen bezala, e, une honetan gobernu alternatibo bakarra, e, nolabait alderdi progresistak edo guztiak elkartze izanen litzateke, hori ere ikusi beharko da, zeren ez da guztiz segurua. E, baina e, alderdi sozialistak ja errana du peneberekin eginen duela gobernua eta beraz posibilitate hori ere pixka bat e, urrun ikusten dugu. Eta sozialistekain zuzen, emaitzako betzen dituzte edo ez Pedro Xantzatz gobernuan denetik, Espainiako gobernoan denetik? Bai, eta e, konportamentu hori e, osoikoa da hemen, e, Espainian sozialistek emaitza honak dituztenean e, Euskal Herrian ere emaitza honak e, izaten dituzte, oso balintzatu da Madrileko e, politikaren arabera botoa ematen duen jende bat bada hemen eta horren arabera logikoa da alderdi sozialistak e, igotzea bozkak. Dena den garai batean duela asko arte izan dituen emaitzetatik oraindik oso hurrun egongo da. E, Esper da e, orain bederatzi parlamentari dituzte sotzialistaek eta espero da hamaika ba, edo hamabi lortzea eta bueno, e, historikoki ino ez ez dira hamalautik bera ibili eta normalean, E, bueno, duela amarrote, amasea izuzkaten, lehenago e, hogeita bostere izan zituzten beraz, alderi sozialistak bai igoko dituela, zi, ziurrenik parlamentari batzuk, baina garaibatean, baino, gutxiago. E, lortuko lortu gaituztela hori seguru ere. Eh EH Bildu Alderdia Bertzaleak ere e, e, lituzke, emaitzak hobetuko lituzke 2016ko emaitzak 18 esherlekutik 19 igo e, daitezke inkesten arabera beti diogu, eh hemendaketa e, txiki bat baina ez hain hondia e, ze janai du abertzaleak muga heldu direla ezin dutela hobetu Bo, nik ez nuk errandean ezin ez dutela hobetu, e, egia da, oroar, e, alderdi abertzaleak e, batuta, e, PNB eta Euskal Herria Bildu batuta, e, datu zen parlamentoan e, historiako emaitzarik altuen alortuko dutela, joera hori hor dago ere, eta e, azkeneko irula urteetan e, abertzaleak e, gorantz eta gorantzari dira, poliki, poliki, biak ere. Euskal Herria Bilduaren kasuan, autoskonde eta autoskonde emaitzak e, pitin bat hobetzen ditu, eta e, momentu zenkestek e, aipatzen dute ba, o, joera hori mantendu eginen dela beste pitxin bat edo e, e, igoko dela, ezta. Egia da e, Euskal Herria bildu, e, badituela erronka batzuk eta e, naiz eta bere botoa e, independentista dena, ezkerrekoa edo burujabetzaren aldekoa oroar, e, oso ondo mobilizatzen du, baina hortik haratago e, momentu ze koste egitentzaio, nolabait e, jende gehiagorengana edo jende berriarengana hiltzea, ezta. Eta zentzu horretan, eh, asko ipatu ezan da hemen eh, beno, ipar Euskal Herrian, eh, abertzaleke lortu dituzten eh, emaitzak eta gero ba, beno, horre posibilitate batzuk ere eh, zergatik ez egote Euskal Herrian. Ba abertzaleek ere, ba bueno, e, e, sektore berri batzuekin aliantzak eginez, baagian e, bozka hoiek igo ditzaketela. Dena den hori ez da gean honetan e, gertatuko eta bueno, aurrera go ikusiko du. Edos. E, aldaketa bat ere seinalatzen dute Inkestek, box alderdi ultra eskundarraka zaharra egile dezakela legebiltzarrean Arabako emaitzetan oinartzen da hori ere historiko litzateke. Boxek ez zuen sekulan loktu naiz eta alderdi begia den, e, ba, Euskal Egiko mapan sartzen oh, posibilitate hori ikusten duzuzuk ere? Bai, bai jakine hemen badira, hogeita e, bo e, parlamentari hautatzen dira e, provintzia bakoitzean e, araban berrehun berrogeita hamar pertsona bizi dira, e, eta hogeita bost e, parlamentari hautatzen dituzte beraz, e, bost milaabozkekin e, lortzen alda parlamentari bat eta beraz eh bueno, e, posibilitate hori dago. Dena den erran, erran behar da, berda, Santiagoa baskaldela, e, ultraeskuinaren e, burua Espainian, ez da hemen autaga izanen, baina Espainiako burua dela, eta Santiago Abascal Partido Popularreko kide izan dela, eta autetxia izan dela jadanik, araban bere garaian. Beraz, e, historikoa da, e, sigla horrekin ultraeskuina egotea, baina e, bueno, ultraeskuina ezagutu dugu e, ego, ego euskal herrian, enafarroan noski, baina baita araban ere eta, eta tira. Ezta e, lehenaldia zannen e, nolabait ultraeskuinoko hautet ziren bat e, baduguna hemen egia da e, box alderdiarentzat e, e, lehenaldia litzatekeela zera bat auurki bat lortuko lukeena. Hmm. Ara e, Jon sa, ez daki e, inkearen datu zonbaita ipatu ditugu zuk ikusten duzu azken hiru egunetan aldaketarik posible dena e, irauza bat geta datiken? <laughs> bueno, e, irautzak e, gertatzen dira, hori emakizu e, iparraldeango baino beki ez baina ez dakit ez da girorik e, irautza girorik ez dugu ez da e, e, maila electoralera mugatuta ere irautza hori, ez da. E, dena den bai, egia da gero eta gehiago gertatzen dela, azken e, azken e, zera, e, egunetan e, jendeak erabakitzen duela bere botoa batez ere dudan diren horiek edo bozkatu edo ez bozkatu edo hondartzarat joan edo edo boto ematera joan hor gero eta gehiago badela tendentzia hori azken egunetan e, erabakitzaren tendentzia hori eta e, ikusiko dugu e, zer edo zer, zer, zer aldat daiteken dena den e, inkesten inguruan e, e, egoera berri baten aurrean gida e, eta zaila da oso ere inkesta etzientzat e, e, egoera aurre ikustea Zeren, eh, jendeak ditzakeen erabakiak, ez handezakien konportamentuak, ez da aurrekaririk ez da inoiz horrelakorik, horrelako egorelarik izan. Eta beti ere ba inkestak eh, interpretatu egin behar dira. Eta iruditzen zaitu horrek ba horrelako, eh, bueno, eh, inzertidunbre edo eh, zerabat eh, sortu dezakela igandeko begira, ez da. Nik dena den ez dut uste gehiegi aldatuko denik eh, inkestek esaten duten hori. Eta izanen dugun nola baita begiratu beharko diogundatu dio izango da, Ez azkenean gobernuak gehiengo hori lortzen duen, eta ea, e, nuespait, egoera politikoa aldatzen bada, e, ezkerrak e, gehiengo bat ere izanen duen. Hori da, eh, igande biara solasak izanen dira garrantzitsuenak azkenean, diozun bezala. Bai, e, gobernuak gehiengo osoa, gobernuko gobernuako alderdi gehiengo osoa lortzen badute, ba, e, solas guti izanen da, hori e, erabakia baita, eh, aurretik. Hori horrela ezpada, ba, ba ikusi beharko da, eh? Dena den, e, e, nik e, nahi bauzue, nire iritzia e, nik uste dute ez dela gauzak ez gauzakezirela aldatuko eta hori dela, e, bueno, aurrik uspenguzien arabera, e, gertatuko dena. No, Bongi da. Eta gero motel ondan, eh, parte hartzearen datuak ere, behar badak ahantzitsuak izanen dira. Mil esker, gurekin egonik? Eh? Mil esker zuei.